У дзеркальній стіні готельного номера відбилося його міцне, кремезне тіло. Абсолютно пряма спина, широкі плечі, що м'яко заокруглювалися м'язами, абсолютно плаский живіт, абсолютно рівні, сильні, мускулясті ноги, біцепси, яких жодній жінці не вдалося охопити, бракувало пальців. Віктор зовсім не милувався своїм, направду, гарним тілом – він його просто не помічав. Воно не мало для нього жодної естетичної цінності. Було звичайним інструментом для виконання завдань. Спершу у Суворівському училищі, потім у вищому командному, потім у довгі роки служби. Він нічим не відрізнявся поміж товаришів. Їхні спини були такими ж прямими, а руки сильними. Як в Суворівському порівняли, оті спини, так вони прямими і залишилися. Аж потім на гражданці Віктор Сподовом помічав у нових бізнесових друзів від животи, товсті шиї, потилиці у складочках жиру, згорблені спини та тоненькі, мов балерин, ручки. Мужики вони чи ні? Але це не примусило його інакше ставитися до власного тіла. Інструмент та інструмент. Для того його й виготовлено із вельми тендітного у дитинстві матеріалу. Для того й годовано, для того й треновано, для того й плекано, щоб він у кожну хвилю був готовий служити господареві, безвідмовно, без примх. А основне мужика – не плечі, корінь усьому в голові, та ще в корені. Віктор глянув на корінь, справді пристойний, посміхнувся сам собі. Настрій став не просто гарним, а святковим. Розтер рушником тіло аж до червоного. Коли кров застурмувала, зануртувала у жилах, майже закипіла, відчув приплив нових сил. Тепер він здатен на нові подвиги. Пружним кроком, мало не стрибаючи на одній ніжці, немов хлопчак повернувся до кімнати. Витяг з-під подушки, потертий, сіренький, нічим не примітний наплічник. Не з дорогих, в середній, майже такий, з яким тепер тиняється вулицями, чи не половина сучасної молоді. І хлопців, і дівчат зазирнув до середини. Усе на місці. На місці його старий светер. А в ньому недбало загорнуті у стару газету, щоб не перевертати зайвої уваги пачки зелененьких хрустких доларів. Тугі, справжні, важкі. Дві з них доведеться віддати хлопцям за роботу. Одну на кордоні, частину Яникові – Іншу Петрові Михайловичу. А решта залишиться йому. Йому. Нарешті йому, Вікторові Безродному, вдалося зробити справжні вагомі бабки. Виявляється, вони важкі гроші. Важкі не тільки щодо того, як їх заробити, як перевести через кордон, а ще й в абсолютно прямому значенні. Коли їх багато, коли їх дуже багато, вони багато важать. І ще раз, напруживши м'язи, зважив у руці наплічник. З насолодою відчув, як руку тягне донизу. Цей приємний, цей справді цінний вантаж. А часу насолоджуватися відчуттям ваги грошей вже не було. Зиркнув на зелене віконце, пищалки будильника. Через дві години закінчується зміна Янака на митниці. Треба встигнути проскочити. Зиркнув іще у дзеркало. «Ну й пика у тебе, друже!» Очі червоні, наче три дні пив і похмелявся. «Щетина теж», – мов у і Рурка. «Огидно, та нічого, не вдієш». Часу обмаль. Збіг сходими донизу. Заспадний порт'є відчинив йому внутрішні двері до готельного гаража. «Он вона, його любонька!» «Он вона, красуня, бемвушечка!» «З якою тільки учора познайомився!» за яку віддав майже три пачечки з отих, що у наплічнику. Оце машина для справжнього мужика. Ніхто у місті такої не має. У відповідь на пастливий дотик широкої жорсткої долоні машина з половини оберта завелася, замурчала тихесенько, немов жінка після третього оргазму, і випливла на трасу. Ані гойдне, ані шелесне, міють у них машини робити. У буржуїв чортових. Попереду була і ще одна відповідальна частина плану гроші.